і їх залишили наодинці з лікарем. Згодом старенькою, яка вже почувалася краще, заопікувалися черниці, а інженер провів пообіддя, як міг, навідуючись до інших і перепочиваючи в авто Таунуса, коли сонце пражило особливо немилосердно. Всього тричі йому довелось бігти до свого 404, в якому старенькі, здавалося, заснули, щоб проїхати разом з колоною до наступної зупинки. Ніч застала їх раніше, ніж їм удалося порівнятися з лісом. Десь так о другій ночі температура знизилась, і ті, хто мали ковдри, були раді, що можуть у них загорнутися. Не схоже було, що до світанку колона рушить з місця, було щось, що відчувалося в повітрі, навіювалося обрієм нерухомих автомобілів посеред ночі, тому інженер і Таунус сіли покурити і поговорити із селянином і солдатом. Розрахунки таунуса вже не відповідали дійсності, і він сказав про це прямо зранку треба буде щось робити, щоб дістати ще провізії і питва. Солдат сходив за ватажками сусідніх груп, ті також не спали, і вони упівголоса, щоб не побудити жінок, обговорили ситуацію. Ватажки вже розмовляли з керівниками віддаленіших груп у радіусі 80 чи 100 автомобілів і були певні того, що всюди ситуація аналогічна. Селянин, добре знайомий з цією місцевістю, запропонував, аби по два-три чоловіки з кожної групи на світанку вирушили на закупи провізії по довколишніх фермах. А Таунус тим часом зайнявся призначенням водіїв для тих авто, які залишаться без господарів на час цієї експедиції. Ідея була хорошою, і зібрати гроші серед присутніх виявилося неважко. Було вирішено, що селянин, солдат і товариш Таунуса підуть разом і візьмуть з собою усі наявні сумки, сітки і баклаги. Ватажки інших груп повернулися до своїх об'єднань, щоб організувати подібні експедиції, Зі сходом сонця ситуацію пояснили жінкам і зробили все необхідне для того, аби колона могла продовжувати рух уперед. Дівчина з Дофіна сказала інженерові, що старенька вже почувається краще і наполягає на тому, щоб повернутися в АйДі. О восьмій прийшов лікар, який не мав жодних заперечень проти того, аби подружжя повернулося в своє авто. У кожному разі, Таунус вирішив, що 404 і надалі залишатиметься польовим шпиталем. Хлопці з Сімки задля розваги виготовили прапорець із червоним хрестом і закріпили його на антені 404. Уже якийсь час люди воліли якнайменше виходити зі своїх автомобілів. Температура продовжувала знижуватися, і о півдні розпочалася злива, Вдалині спалахували блискавки. Жінка-селянина заходилась швиденько за допомогою лійки збирати дощівку у пластикову флягу, чим надзвичайно розвеселила хлопців у сімці. Спостерігаючи за усім цим, інженер, що сидів, схилившись над кермом, на якому лежала розгорнута книжка, яка не викликала в нього особливого зацікавлення, запитував себе – чому учасники експедиції так довго не повертаються. Трохи пізніше Таунус тихенько покликав його до себе в авто і вже всередині сказав, що експедиція зазнала фіаско. Товариш Таунуса розповів докладніше. Або ферми виявлялися покинутими, або люди відмовлялися продати їм хоч щонебудь через вікна посилаючись на обмеження для приватних осіб і підозрюючи, що вони можуть виявитися інспекторами, які користуються з нагоди, аби випробувати їх. Незважаючи на все це, їм вдалося дістати трохи води і провізії. Усе це, напевне, десь украв солдат. Він лише посміювався, не заглиблюючись у деталі. Звісно, чекати, поки цей затор розсотається, вже недовго, але харчі, які були в них у розпорядженні, не дуже підходили дітям і старенький. Лікар, який прийшов десь о пів на п'яту до хворої, з роздратованим і втомленим виразом на обличчі, сказав Таунусові, що в його групі і у всіх сусідніх групах ситуація є такою ж. По радіо говорилося про якісь надзвичайні заходи щодо розчищення автостради. Але крім одного вертольота, який надвечір недовго покружляв у небі, ніяких інших ознак діяльності помітно не було. У кожному разі ставало щораз прохолодніше, і люди, здавалося, чекали, коли настане ніч, щоби сховатися під ковдрами і пробавити сном ще кілька годин чекання. Сидячи у своєму авто, інженер слухав балачки дівчини в дофіні з водієм ДКВ. Той розповідав їй небелиці, на що вона відповідала силованим сміхом. Інженер здивувався, побачивши пані Збольє, яка майже ніколи не покидала свого авто, і вийшов, аби дізнатися, чи вона чогось потребує. Але пані попросту хотіла почути останні новини і завела розмову з черницями. Якась невимовна нудьга давила на всіх присмарком. Більше сподівань покладалося на сон, ніж на новини, які завжди були суперечливими і спростовували одна одну. Товариш Таунуса, намагаючись не привертати до себе уваги, прийшов за інженером, солдатом і чоловіком з 203. Таунус повідомив їм, що водій Флоріди щойно дезертирував Один із хлопців у сімці побачив, що машина порожня, і за якусь хвильку, намагаючись розвіяти нудьгу, пішов пошукати її власника. Ніхто добре не знав товстуна з Флоріди, який так протестував першого дня, а потім зробився таким же мовчазним, як і водій Каравелли. Коли о п'ятій ранку не залишилося жодного сумніву, що Флоріда, як жартома називали його хлопці з Сімки, утік, прихопивши з собою одну ручну валізку і залишивши іншу, ущердь набиту сорочками та білизною, Таунус вирішив, що один із хлопців візьме на себе відповідальність за покинуте авто, щоб колона могла рухатись далі. У всіх це дезертирство потемки викликало легку відразу, і кожен запитував себе, куди заведе Флоріду його втеча через поля. Утім, скидалося на те, що це ніч остаточних рішень. Лежачи на своїй кушетці в 404 Інженер, як йому здалося, почув якийсь стогін, але подумав, що це солдат зі своєю жінкою, що врешті-решт було цілком зрозумілим посеред ночі і за даних обставин. Але потім, поміркувавши краще, він підняв брезент, яким було завішане заднє скло. При світлі нечисленних зірок за півтора метра він побачив незмінне вітрове скло каравелли, а за ним ледь зведене судомою і притиснути до нього обличчя чоловіка. Тихенько, щоб не розбудити черниць, інженер вийшов через ліві дверцята і наблизився до каравели, Тоді розшукав Таунуса, і солдат побіг за лікарем. Було ясно, що чоловік звів порахунки з життям, випивши якоїсь отрути. Достатньо було кількох рядків, зроблених олівцем у його щоденнику, і листа, адресованого якійсь Івет, яка пішла від нього у Верзоні. На щастя, звичка спати в автомобілях уже добре вкоренилася. Ночі тепер були настільки холодними, що нікому би і на думку не спало залишатися на дворі, і мало кого хвилювало, що хтось пробирається між машинами, крадучись на узбіччя, аби справити потребу. Таунус скликав військову раду, і лікар погодився з його пропозицією. Залишити тіло на узбіччі автостради означало підготувати для тих, хто їде позаду, щонайменше неприємний сюрприз. Віднести його кудись далі, у поле, могло спровокувати гнівну реакцію місцевих жителів. Минулої ночі ті побили хлопця з іншої групи, який шукав якогось харчу. У селянина Варіані і у водія ДКВ знайшлося усе необхідне для того, Аби герметично зачинити багажник каравели. Коли вони взялися до роботи, до них наблизилася дівчина з дофіна і, тремтячи, повисла на руці в інженера. Упівголоса він розповів їй, що сталося, і відвів назад уже трохи заспокоєну в її авто. Таунус разом з іншими запхав труп у багажник, і водій ДКВ при світлі солдатового ліхтарика взявся до роботи зі скотчем і тюбиком рідкого клею. Жінка в 203 вміла керувати автомобілем, тому Таунус вирішив, що її чоловік візьме на себе відповідальність за каравеллу, яка була праворуч від 203. Таким чином вранці дівчинка в 203 виявила, що в її татка є нова машина, і годинами бавилась, переходячи з одного авто в інше, і розставляючи частину своїх іграшок у каравеллі. Уперше холод почав відчуватися посеред дня, і ніхто навіть не подумав скинути з себе куртку. Дівчина з Дофіна і Черниці провели інвентаризацію всього наявного в групі теплого одягу. Знайшлося всього кілька теплих светрів, які випадково опинилися в якомусь авто чи в когось у валізі, пледи, один-два плащі чи легких пальт. Було складено список пріоритетів і розподілено тепле вбрання. Знову забракло води, і Таунус відрядив трьох своїх людей, серед них і інженера, спробувати налагодити контакт із місцевими жителями. З цілком невідомих причин зовнішній опір був абсолютним. Варто було лишень вийти за межі автостради, щоб невідомо звідки полетіло каміння Посеред ночі хтось запустив у них косою Яка вдарилася об дах ДКВ І впала поруч із Дофіном Водій ДКВ страшенно зблід І залишився сидіти в авто Але американець з Десото Він не входив у групу Таунуса Але всі його цінували за почуття гумору і веселий сміх Вийшов на дорогу І розкрутивши косу над головою з усієї сили пошбурив її назад у поле, підкріпивши це голосними прокльонами. Утім Таунус не вважав задоцільне поглиблювати ворожнечу. Можливо, усе ще можна буде здійснити похід за водою. Ніхто вже не рахував, на скільки метрів вони просунулися вперед за цей чи ці дні. Дівчина з Дофіна вважала, що десь між 80 і 200. Інженер був менш оптимістичним але розважав себе тим, що затягував і ускладнював підрахунки своєї сусідки, бажаючи час від часу звільнити її від компанії-водія ДКВ, який украй настирливо до неї залицявся. Того дня по обіді хлопець, закріплений за Флоридою, прибіг сповістити Таунусу, що Форд Меріорі пропонує по добрій ціні воду. Таунус відмовився, але надвечір одна з черниць попросила в інженера ковток води для старенької в Айді, яка мовчки страждала, чоловік постійно тримав її за руку, а черниці та дівчина з Дофіна поперемінно чергували біля неї. Залишалось півлітра води, і жінки вирішили, що вона буде для старенької і пані з Тієї ж ночі Таунус із власної кишені заплатив за два літра води. Форд Меркюрі пообіцяв наступного дня дістати ще, але вже за подвійну ціну. Важко було зібратися усім разом, аби щось обговорити. Було настільки холодно, що ніхто би не вийшов з авто без нагальної потреби, акумулятори почали розряджатися, і вже не можна було постійно тримати опалення увімкнутим. Таунус вирішив, що два найкраще споряджені автомобілі будуть зарезервовані на випадок появи хворих. Загорнувшись у накидки, хлопці з сімки поздирали зі свого авто обивку і поробили собі з неї камізельки і шапки, і їх почали наслідувати всі інші. Кожен намагався якомога рідше відчиняти дверцята, щоб зберегти тепло. В одну із таких морозних ночей інженер почув притлумлений плач дівчини в Дофіні. намагаючись шуму. Він помаленьку відчинив дверцята і спробував намацати її у темряві, поки не наткнувся на мокру щоку. Майже не опираючись, дівчина дозволила відвести себе в 404. Інженер допоміг їй вмоститися на кушетці, вкрив її єдиною ковдрою і накинув ще зверху свій плащ. У польовому шпиталі з віконцями, завишеними деталями від намету, Темрява була щільнішою. Інженер опустив обидва щитки від сонця і повісив на них свої сорочку і светр, щоб повністю ізолюватися від довколишнього світу. ранок дівчина прошепотіла йому на вухо, що перед тим, як вона почала плакати, їй здалося, що вдалині, праворуч від дороги, вона бачить вогні міста. Можливо, це й було місто, але в ранковому тумані, Нічого не можна було розгледіти вже за 20 метрів. Як не дивно, того дня колона чимало просунулася вперед, приблизно на 200 чи 300 метрів. Це збіглося з новими повідомленнями по радіо його. Майже ніхто не слухав, за винятком Таунуса, який відчував себе зобов'язаним бути в курсі подій. Диктори розписували надзвичайні заходи щодо розвільнення автостради, повідомлялося про виснажливу роботу дорожніх бригад і сил поліції. Раптом одна з черниць почала марити. Поки її супутниця нажахано дивилася на неї, а дівчина з Дофіна зволожувала їй скроні залишками парфумів, черниця говорила про Армагедон, Судний день, Геєну вогненну. Лікар прийшов значно пізніше. Торуючи собі шлях через сніг, що падав від полудня, і поступово заносив автомобілі. Поскаржившись на відсутність заспокійливої ін'єкції, він порадив перевести черницю в авто з добрим опаленням. Таунус влаштував її у своїй машині, а хлопчик перейшов у каравеллу до своєї приятельки з 203. Вони бавилися своїми машинками і весело сміялися, бо були єдиними, хто не відчував голоду. Увесь цей і наступні дні сніг Падав майже безперервно, і коли колона просувалась на кілька метрів уперед, потрібно було за допомогою імпровізованих засобів розчищати кучугури снігу, що нагромаджувались поміж автомобілів. Нікому й на думку би не спало дивуватися, як вони отримують провізію і воду. Єдине, що міг робити Таунус, це керувати спільними запасами і намагатися по можливості отримувати найбільшу вигоду з деяких обмінів. Форд Меркюрі та один Порш кожної ночі приходили торгувати продуктами. Таунус та інженер взяли на себе обов'язок розподіляти їх відповідно до фізичного стану кожного. Якимось дивом старенька з АйДі залишалася живою, запавши в дрімоту, яку інші жінки намагалися розігнати. Пані Збольє, яка кілька днів тому страждала від нападів нудоти і запаморочення, з настанням холодів одужала і була однією з тих, хто найбільше допомагав Черниці доглядати за її супутницею, що й далі була ослабленою і трохи не при собі. Дружина солдата і жінка з 203 займалися дітьми. Водій ДКВ. Можливо, для того, щоб знайти розраду від того, що власниця Дофіна віддала перевагу інженерові. Годинами розповідав дітям різні історії. По ночах у групах починалося інше життя, таємниче і особисте. Нечутно відчинялися дверцята авто, щоб впустити чи випустити закляклу від холоду фігуру. Ніхто ні на кого не дивився. Очі були такими ж незрячими, як і сам Морок. Під брудними ковдрами, з відрослими на руках нігтями, із запахом закритого приміщення і одягу, що давно не змінювався, тут і там люди знаходили собі крихти щастя. Дівчина з Дофіна не помилилася. вдалині сяяли вогні міста, і мало-помалу вони наближалися. Вечорами хлопець із сімки вилазив на дах свого авто. Незмінний вартовий, загорнутий у клапті оббивки і зелене рядно. Стомившись марно вдивлятися в обрій, він у тисячне розглядав машини довкола себе. З деякою заздрістю виявляв дофіну в авто 404-го. Руку, що голубила шию, завершення поцілунку. Просто так для жарту. Хлопець уже повернув собі дружбу 404-го. Він кричав їм, що колона ось-ось рушить. Тоді дофіна мусила покидати 404 і повертатися до себе, але за якийсь час знову переходила назад у пошуках тепла. І хлопцеві так хотілося привезти до себе в машину дівчину з іншої групи. Але про це годі було й думати при такому холоді і голоді, не кажучи вже про те, що у самому розпалі була війна групи Таунуса з групою, що їхала попереду через історію з бляшанкою згущеного молока. А крім торгових оборудок із Фордом Меркюрі, і Поршем зв'язок з іншими групами був неможливий. Отож хлопець із Сімки невдоволено зітхав і знову ставав на варту, аж поки сніг і мороз не змушував його, тремтячого від холоду, залазити в авто. Але мороз почав слабшати, і після виснажливого періоду дощів та вітрів, які ускладнили процес постачання, Настали прохолодні, але сонячні дні, коли вже можна було вийти з автомобілів, піти одне до одного в гості, поновити контакти із сусідніми групами. Ватажки обговорили ситуацію, що склалася, і нарешті вдалося відновити мир із передньою групою. Про раптове зникнення Форда Меркюрі говорилося довго, але ніхто не знав, що з ним могло статися, Проте Порш і далі приходив і тримав у своїх руках увесь чорний ринок. Жодного разу не було так, щоб повністю забракло води чи консервів, хоча запаси групи постійно зменшувалися. І Таунус з інженером запитували себе, що вони робитимуть тоді, коли вже не залишиться грошей для Порша. Говорилося про те, щоб зненацька напасти на нього, схопити, і змусити викрити джерело його припасів. Але за ці дні колона добряче просунулась уперед, і ватажки воліли і далі чекати, уникаючи ризику втратити все через рішення застосувати силу. Інженер, який уже був скорився майже приємні апатії, на якусь мить був заскочений сором'язливим зізнанням дівчини з Дофіна. Але згодом він зрозумів, що зробити щось, аби уникнути цього. Неможливо, і думка про те, що він матиме з нею дитину, стала для нього такою ж звичною, як і нічний розподіл провізії чи походи крадькома на узбічя автостради, смерть старенької в Айді також нікого не могла здивувати. Знову довелося працювати посеред ночі, втішати чоловіка, який ніяк не хотів зрозуміти того, що сталося, і співчувати між двома групами, Попереду спалахнула сварка, і Таунусу довелося виступати в ролі арбітра, щоб так сяк залагодити суперечку. Усе відбувалося, коли заманеться, без будь якого розкладу, найважливіше почалося тоді, коли цього вже ніхто не сподівався, і найменш відповідальному випало на долю першому це зрозуміти. Легковажному вартовому, що видерся на дах сімки, здалося, що обрі змінився. Вечоріло, жовтаве сонце ронило скупіскісні промені, і щось незрозуміле відбувається за 500 метрів, за 300, за 250. Він гукнув 404-го. Той сказав щось до Фіні, і вона швиденько перейшла в своє авто. Тут надбігли Таунус, солдат і селянин, а хлопець, сидячи на даху сімки, показував рукою вперед і знову і знову повторював своє повідомлення. Так, ніби хотів сам себе переконати, що те, що він бачить, є правдою. Тоді почувся рух, якийсь ніби важкий, але невтримний процес переміщення, який пробуджував від безконечної дрімоти і випробовував сили. Таунус крикнув, щоб усі поверталися в свої авто. Болі Айді Фіат 600 і Десото стартували в одному пориві. Тепер була черга 2HR, Таунуса, Сімки і Аріана, і хлопець у Сімці, гордий з того, що можна було назвати тріумфом, повернувся до 404-го і махав йому рукою, поки 404 дофін, 2HR черниць і де також рушили з місця. Проте питання полягало в тому, скільки це триватиме. 404-й поставив його собі майже за звичкою, Їдучи поряд з дофіною і усміхаючись їй, щоб підбадьорити, а позаду вже повільно рушали Volkswagen, «Каравелла», «203» і «Флоріда». Якийсь час, перша швидкість, тоді друга, безконечно друга, але вже не зменшуючи її, як стільки разів перед тим, нога не відпускає акселератор, очікуючи змоги перейти на третю. Простягнувши ліву руку, Чотириста четвертий віднайшов руку до фіни, ледь торкнувся кінчиків її пальців, побачив у неї на обличчі усмішку недовірливої надії і подумав про те, як вони приїдуть у Париж і скупаються, у двох підуть куди-небудь, до нього додому чи до неї. Купатися, їсти, знову і знову купатися, їсти, пити. І що потім будуть меблі, буде спальня з меблями, і ванна кімната зі справжнім кремом для гоління, і туалет, їжа і туалет, і простирадла. Париж – це туалет, два простирадла, гаряча вода, що стікає вздовж грудей і ніг, манікюрні ножиці і біле вино. Вони питимуть біле вино перед тим, як цілуватися і відчувати, що вони пахнуть лавандою і одеколоном. Перед тим, як по-справжньому пізнати одне одного – при повному освітленні, поміж чистих простирадел і знову купатися, задля розваги, купатися і кохатися, пити вино і йти в перукарню, йти у ванну, голубити простирадла і голубити одне одного поміж простирадел, кохатися серед піни, лаванди і щиточок перед тим, як почати думати про те, що вони робитимуть далі, про дитину, проблеми і майбутнє. Усе це, якщо лишень вони не зупиняться, якщо колона рухатиметься вперед, навіть коли усе ще не можна перейти на третю швидкість, їхати ось так на другій, але їхати. Впершись бампером у сімку, 404-й відкинувся на спинку сидіння, відчув, як зростає швидкість, відчув, що може збільшувати її. Не ризикуючи врізатися в сімку, що сімка збільшує швидкість, не ризикуючи вдаритися в болі, що позаду їде каравелла, що всі їдуть усе швидше і швидше, що вже можна перейти на третю швидкість, і двигун не протестуватиме, і ручку коробки передач, що неймовірно, заклинило на третій швидкості, і рух зробився плавним, і все пришвидшувався, і 404-й глянув, розчулений і засліплений, ліворуч, шукаючи очі Дофіни. Цілком природно, що при такому прискоренні шеренги автомобілів уже не пересувалися паралельно, і Дофіна випереджала його майже на метр, 404-й бачив її потилицю і лише профіль, коли вона оберталася, щоб глянути на нього, і робила здивовану гримаску, побачивши, що він відстає щораз більше, усмішкою заспокоюючи її, 404-й рвучко збільшив швидкість, але майже одразу ж мусив загальмувати, бо мало не врізався в сімку. Він різко посигналив, але хлопець у сімці подивився на нього у дзеркало заднього огляду і з виразом безсилля, показуючи лівою рукою на бол'я, який притисся до його авто. Дофін їхав за три метри попереду, у рівень із сімкою, і дівчинка в 203 який їхав поруч з 404, махала йому ручками і показувала ляльку. Червона пляма праворуч занепокоїла 404. -го. Замість два HR Черниць чи солдатового Фольксвагена він побачив незнайомий Шевроле, що майже відразу опинився попереду, а вслід за ним з'явилися Ланчія і Рено 8. З лівого боку до 404 – Допарувався якийсь Айді, що почав метр за метром випереджати його. Але перед тим, як на його місці з'явився 403, 404-му вдалося розрізнити попереду 203, який уже затуляв собою дофін. Порядок групи порушився, її вже не існувало. Таунус, напевне, був уже більш ніж за 20 метрів попереду, за ним їхала дофіна. У той же час третій ряд зліва відставав, тому що замість ДКВ-404-й побачив задню частину якогось старого чорного фургона, чи то Сітроена, чи то Пежо. Автомобілі мчали на третій швидкості, то обганяючи один одного, то відстаючи, залежно від того, як рухалася їх шаренга, А по обидва боки автостради миготіли дерева, Поодинокі хати, посеред туману і сутінок. Потім були червоні вогні, які кожен засвічував за прикладом тих, що їхали попереду. Ніч, яка накрила усіх зненацька. Час від часу гуділи клаксони, стрілки спідометрів здіймалися щоразу вище. Одні шеренги мчали при 70 кілометрах інші, при 65 ще інші, при 60 404-й, Усе ще сподівався, що поступ одних шеренг і відставання інших дозволить йому наздогнати дофіну. Але кожна хвилина переконувала його, що все це марно, що їхню групу роз'єднано остаточно, що вже не повторяться рутинні зустрічі, мінімальні ритуали, військові наради в автомобілі Таунуса, пестощі дофіни у спокої світанку, сміх дітей – що бавляться своїми машинками, образ черниці, яка перебирає чотки. Коли засвітились гальмівні вогні сімки, 404-й стишив хід з якимось абсурдним відчуттям надії і, поставивши машину лише на ручне гальмо, вискочив з неї і побіг уперед. Окрім сімки і бол'яб позаду, мала бути каравела, але йому це було байдуже, він не впізнав жодного автомобіля. Через різні скла на нього дивилися здивовано і, мабуть, обурено чужі, незнайомі йому обличчя. Гуділи клаксони, і 404-й змушений був повернутися в своє авто. Хлопець у сімці привітно помахав йому рукою, ніби все розуміючи, і підбадьорливо показав у напрямку на Париж. Колона знову почала рухатися, кілька хвилин поволі, а потім так, ніби автостраду остаточно розчистили. Ліворуч від 404 мчав Таунус, і на якусь мить 404-му здалося, що група відновлюється, усе входить у звичний режим, що можна буде рухатися вперед, нічого при цьому не руйнуючи. Але це був зелений Таунус, і за його кермом сиділа жінка у димчастих окулярах і пильно дивилася вперед. Не залишалось нічого іншого, окрім як віддатися руху, автоматично пристосуватися до швидкості авто навколо, не думати. У «Фольксвагені» солдата мала бути його шкіряна куртка. У «Таунуса» залишилась книжка, яку він читав у перші дні. Майже порожній флакон лавандової води в два аж ерчерниць, а тут у нього. Він іноді торкався його правою рукою. Лежало плюшеве ведмежа, яке йому як талісман подарувала до фіна. Цілком безглуздо він ухопився за думку, що о пів на десяту розподілятимуться продукти, потрібно буде провідувати хворих, оцінювати стаунусом і селянином Заріана ситуацію. Потім буде ніч до Фіна, що потай забереться до нього в авто, зорі або хмари життя. Так, отак мало бути, неможливо, щоб це закінчилося назавжди. Може, солдат роздобуде води. Її майже всю випили за останні години. У будь-якому разі завжди можна розраховувати на Порша, поки йому платиться ціну, яку він просить. Майорів, мов, божевільний, прив'язаний до радіоантени, прапорець з червоним хрестом. Усі мчали зі швидкістю, 80 кілометрів на годину В напрямку вогнів Які ставали щораз більшими І невідомо було для чого так поспішати Для чого мчати посеред ночі Серед незнайомих автомобілів Де ніхто нічого не знає про інших Де всі пильно дивляться вперед Тільки вперед А яке оповідання хотіли б почути саме ви? Пишіть в коментарях